Джордж Мартін. Існя льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Бран. Найстарші були вже дорослі чоловіки, 17 чи 18 років відня своїх іменин. Одному було добряче за 20, решта молодші, років 16 чи й менше. Бран дивився на них із балкону башти маєстра Лювина, слухав їхні стогони, скрики та лайки. Хлопці билися жердинами та дерев'яними мечами, наповнюючи двір клацанням. Часто густо стукіт зброї переривався смаковитим ляпасом по тілу, вкритому чи невкритому шкірянкою. Пан Родрік крокував поміж хлопців, червоніючи лицем, під білими баками і відчайдушно лаючись на усіх відразу. Бран ще ніколи не бачив старого лицаря таким розлюченим. «Ні», – вигукував той, – «ні, ні, ні». Вони не надто добре б'ються, із сумнівому голосі мовив Бран, і почухав літа за вухом. Лютововк краяв зубами чийсь окіст, хромтів хрумтів кістками. А вже ж погодився глибоко зітхнувши майстер лювин Він дивився крізь велику мерійську трубу зі скельцями, вимірюючи тіні та помічаючи положення комети, що висіла низько у вранішньому небі. Та якщо дати їм трохи часу... Пан Родрік має рацію комусь же треба чатувати на мурах. Твій вельможний батько повіз увесь світ своєї дружини до король берега, твій брат забрав решту замкової варти, а заразом і усіх хлопців, придатних до служби, на багато верст навколо. Не всі повернуться додому живими. На їхнє місце треба когось знайти. Бран презирливо подивився на парубків, що підніли унизу. Якби я міг стояти на ногах, то побив би геть усіх». Він згадав, як востаннє тримав меча у руках, коли до Зимосічі приїжджав король. Меч був дерев'яний, та ним він збив принца Томена з ніг півсотні разів. «Хай пан Родрік навчить мене битися галябардою. Вона має довге державно, і моїми ногами міг би стати Ходор. Ми вдвох були б одним лицарем». «Гадаю, це навряд чи можливо», – зазначив майстер Лювин. «Коли чоловік б'ється, бране, його руки, ноги та розум мають діяти разом, як одне ціле». Унизу в дворі пан Родрік заволав. «Як ви б'єтеся, йолопи! Він тебе дзьоб, і ти його дзьоб, наче два гусаки. Відбивай, захищайся від ударів. Гусаки в бою довго не живуть. Якби мечі були справжні, тобі б зразу відтяли руку». Хтось із інших хлопців зареготав, і старий лицар стрімко обернувся до нього. Хто сміється, ага, це ти, а й справді смішно. Це у нас регоче той, хто б'ється, наче їжак. Колись на світі жив лицар, позбавлений зору, вперто мовив бран, поки пан Родрік вирував унизу. Мені розповідала стара мамка, він мав довгу ковіньку із клинками на обох кінцях і крутив її так швидко двома руками, що міг зарубати відразу двох людей. Симеон Зореокий, відповів Лювин, записуючи в книжечку цифри. Коли він втратив очі, то вставив сафіри у порожні очниці, так розповідають співці. Але, бране, це тільки оповідка, як ті історії про Флоріана Дурня, казка з віку звитяжців. майстер зацокав язиком. Не треба мріяти про нездійсненне. «Повернися від снів до дійсності, бо інакше тільки змучишся». Згадка про сни збудила спогад. «Минулої ночі мені знову наснився Гайворон, той, що з трьома очима. Він влетів до мене в опочувальню і наказав піти за ним. Ми пішли до Крипти. Там були пан-батько, ми розмовляли. Їм було сумно. І чому ж?» Лювин саме вдивлявся крізь свою трубу. «За Джона. Здається, це якось стосувалося Джона». Сон глибоко схвилював Брана, більше, ніж усі гайворонячі сни. Але Ходор не хоче докрипти. Бран бачив, що маестер слухає неуважно. Він підняв очі з над труби, змигнув. Ходор не хоче сходити униз, докрипти. Коли я прокинувся, то наказав йому знести мене донизу, подивитися, чи справді там є батько. Спершу він не розумів, що я кажу, але я казав – «Іди туди, іди сюди», і так ми дісталися сходів. Але вниз він не пішов, став на верхніх сходинках і казав «Ходор», так наче злякався темряви. Але ж у мене був смолоскип, я так розсердився, що трохи не дав йому ляща по голові, як завжди робить стара мамка. Бран побачив, що майстер хмурить брови і додав поспіхом, але не дав. От і добре. Ходор – людина, а не мул, щоб його лупцював погонич. «У вісні я літав разом з Гайвороном, але не міг літати, коли прокидався», – зазначив Бран. «Але навіщо тобі докрипти? Я ж казав вам, аби знайти батька». Майстер смикнув за ланцюга, якого носив навколо шиї. Він часто робив так, коли почувався незручно. «Бране, дитино моя люба, колись і князь Едард сяде унизу на кам'яний стіл біля свого батька». Батька його, батька і всіх старків, аж до старих королів на півночі. Але з божої ласки, цього не станеться ще багато років. Твій батько сидить в полоні у королеви, у корольберезі, у крипті ти його не знайдеш. Батько там були минулої ночі, я сам говорив із ними. «Який впертий хлопчик?» – зітхнув майстер, відкладаючи книжку. «Може, хочеш сам подивитися?» Хочу та не можу, Ходор туди йти не бажає, а для танцівниці сходи надто вузькі та звивисті. Гадаю, ми впораємося із цими негараздами. Замість Ходора покликана була дикунка Оша. Висока і міцна, вона завжди йшла куди накажуть, не опираючись і не скиглячи. Я прожила життя за стіною, панове, а вже ж не злякаюся якоїсь там ями у землі, була її відповідь. «Літо сюди!» – покликав Бран, поки оша підіймала його жиловими сильними руками. Лютововк покинув кістку та рушив за ошею, яка понесла Брана через двір, а потім униз гвинтовими сходами до холодного склепу в глибинах землі. Майстер лювин йшов попереду зі смолоскипом. Бран навіть не заперечував, ось до чого докотився, щоб його несли на руках, а не на спині. Пан Родрік наказав збити з очі ручні кайдани, бо вона служила вірно і старанно увесь час, який прожила у Зимосічі. Але гомілки, на знак неповної довіри, лишалися з'єднаними важким залізним ланцюгом, який втім не заважав її впевненим крокам униз сходами крипти. Бран не міг згадати, коли востаннє відвідував підземні склепи. Напевне, ще до того, як із ним сталося лихо. Як він був малий, то грався тут з робом, Джоном та сестрами. Він шкодував, що їх зараз немає з ним. Тоді похмурі склепіння не видавалися такими темними та страшними. Літо зробив кілька сторожких кроків крізь лунки й морок, тоді зупинився, підняв голову і понюхав холодне мертве повітря. Раптом вовк вишкірив зуби та поповз назад, виблискуючи золотими очима у світлі майстрового смолоскипа. Навіть оша, міцніша від старого заліза, почувалася збентеженою. Люті дядьки, ти ба, як дивляться, мовила вона, обводячи очима довгу шерегу гранітних старків на кам'яних столах. Це королі зими прошепотів бран. Чомусь говорити надто гучно тут здавалося, недоречним уша всміхнулася зима не дозволяє королям правити над собою якби ти її бачив, то зрозумів би, літній хлопчику. Вони були королями на півночі багато тисяч років, пояснив майстер Лювин, здіймаючись смолоскип вище, аби кинути світло на кам'яні обличчя, деякі мали кошлати волосся та бороди, і виглядали лютішими за вовків, що сиділи коло їхніх ніг. Інші були чисто поголені, з рисами кощавими та гострими, схожими на довгі сталеві мечі на їхніх колінах. Суворі чоловіки, що жили у суворі часи. Ходімо. Він худко закрокував криптою повз стрій кам'яних стовпів та нескінченне військо кам'яних подоб. За його рукою зі смолоски потягнувся язик полум'я. Крипта була схожа на печеру і довша за сам замок. Колись Джон казав, що унизу є ще багато поверхів – глибші та темніші печери, де поховані найстаріші королі. Загубиш тут світло – пропадеш. Літо взагалі відмовився рушити зі сходів, навіть коли Оша пішла слідом за смолоскипом, несучи брана на руках. Ти пам'ятаєш уроки історії, бране? Спитав майстер по дорозі. Розкажи оші, якщо зможеш, хто вони були і що робили. Бран глянув на обличчя, які проминав і пригадав усі оповідки. Майстер багато розповідав про минуле, а стара мамка допомагала його оживити. Онда Джон Старк. Коли морські наскочники висадилися на сході, він скинув їх у море і заснував замок у Білій Гавані. Сином його був Рікард Старк, але не батько мого батька, а інший Рікард, який забрав переший його в болотяного короля і одружився з його дочкою. Дуже худий, із довгим волоссям і ріденькою борідкою, то Теон Старк, його кликали голодним вовком, бо він все життя за щось воював і все йому було мало. А тут один із Брандонів, оцей високий з мрійливим обличчям. Він звався Брандон Корабельник, бо дуже любив море. Його могила лишилася порожньою. Він спробував переплисти західне море і не повернувся. Сина його теж Брандона. Кликали палієм, бо він горя підніс молоски паду усіх батькових кораблів. Оце Родрік Старк, який виграв ведмежого острова у борцівському поєдинку і віддав його Мормонтам. А тут Торген Старк – король на колінах, то був останній король на півночі та перший князь на Зимосічі, бо він здався та присягнув на вірність Айгонові завойовнику. А ще он де? Креган Старк. Він колись бився з принцем Аемоном, і драконолицар сказав, що ніколи не зустрічав кращого майстра меча. Вони майже дійшли кінця, і Бран відчув, як накочує сум. «А ось де мій дідусь, князь Рікард, якого стратив навіжений король Аерес. Його дочка Ліанна та син Брандон лежать у могилах поруч із батьком. Це могила не моя, а іншого Брандона, батькового брата. Їм не стали ставити кам'яні подоби, вони ж бо тільки для князів та королів. Але пан батько так їх любили, що наказали все ж поставити». «Гарна дівчина», – мовила Оша. З нею заручився Роберт, але принц Райгар украв її та зґвалтував, пояснив Бран. Роберт почав війну, аби повернути її собі, убив Райгара на Тризубі своїм калепом, Таляна померла, і все одно до нього не повернулася. Сумна оповідка», – мовила Оша, та порожні могили ще сумніші. Це могила князя Едарда, вона чекає, коли прийде його час, відповів майстер Лювин. Чи не тут ти бачив свого батька у вісні, бране? Так, від згадки він здригнувся, непевно озирнувся навколо, волосся на шиї стало дибке. Що за шум? Чи тут хтось є? Майстер Лювин ступив у бік відкритої могили зі смолоскипом у руці. Як бачиш, його тут нема, і не буде ще багато років. Сни то просто сни, дитино. Він стромив руку в темряву всередині могили, наче у пащику якогось велетенського звіра. Бачиш, тут нікого. Раптом темрява гарикнула і стрибнула на нього. Бран побачив зелений вогонь очей, блиск зубів, чорне, наче навколишня могила, хутро. Майстер-лювин скрикнув і підняв руки, впустивши смолоскип. Той вдарився об кам'яне обличчя Брандона Старка і впав до ніг його подоби. Вилизуючи ноги язиками полум'я, світло захиталося, мов п'яне, і вихопило з темряви льовина, що борукався з лютововком, гамселячи його по пискові однією рукою, поки звір зубами стискав другу. «Літо!» – заверещав бран. І літо з'явився, Стрімкою тінню він вистрілив в змороку позаду них, врізався у кудлая та відкинув геть. Двоє лютововків покотилися по підлозі клубком сірого та чорного хутра, клацаючи зубами один на одного, а майстер Лювин тим часом зіп'явся на коліна з пошматованою, скривавленою рукою. Оша хутко притулила брана до кам'яного лютововка князя Рікарда і поспішила на допомогу майстрові. При світлі згасаючого смолоскипа на стінах та стелі билися вовчі тіні у двадцять ступнів заввишки. Кудлаю покликав тоненький голосочок. Бран зиркнув угору. В проймі батькової могили стояв його малий братик. Востанє клацнувши зубами перед носом літа, кудлай відскочив і сів коло рікона. Не чіпайте мого батька, застаріх рікон Лювина, дайте їм спокій. Ріконе, лагідно мовив бран. Але ж пана батька тут немає. А от і є. Я їх бачив. На Ріконовому обличчі блищали сльози. Я бачив їх минулої ночі. У вісні або що. Рікон кивнув. Залиште батька, дайте їм спокій. Вони повертаються додому, як обіцяли. Батько, повертається. Бран ще ніколи не бачив, щоб майстер Лювин був такий збентежений. Кров текла в нього з руки там, де Кудлай пошматував вовняну рясу. Та плоть під нею. «Ошо, візьми смолоскипа!» – процідив він, закусивши губу від болю, і жінка схопила його, не давши згаснути. Обидві ноги дядькової подоби лишилися закіптюженими. «А цей звір, – продовжив лювин, – має сидіти припнутим на ланцюга у псярні. Рікон попестив Кудлаєві писка мокрого від крові. Я його випустив, ланцюги йому не до смаку. Вовк лизнув хлопчикові пальці». «Ріконе», – покликав Бран, – «може, ти підеш зі мною?» «Ні, мені добре тут. Тут темно і холодно. Я нічого не боюся. Я можу чекати на батька». «Ти можеш чекати зі мною», – запропонував Бран. «Ми почекаємо разом. Ти, я, наші вовки». Зараз обидва вовки зализували рани, та все ж за ними не завадило пильнувати. «Бране», – твердо мовив майстер. «Я знаю, що ти бажаєш добра, так одлай занадто дикий, щоб бігати вільно. Я вже третя людина, яку він покусав. Якщо дати йому волю в замку, він зрештою когось загризе. Дай тільки час». Сувора правда хлопче така. Цього вовка слід або тримати на ланцюгу, або убити. Подумав Брана, але змовчав, а вголос сказав. «Але він не терпить ланцюгів, така вже його вдача. Ми почекаємо у вашій башті, всі разом». «Це неможливо», – заперечив майстер лювин. Оша вишкірилася. «Скільки я пам'ятаю, зараз у замку править цей панич». Вона віддала лювину вісмолоскипа і знову взяла брана на руки. «Значить, пішли до майстерської башти». «То ти підеш, ріконе?» Братик кивнув. «Якщо піде кудлайчик». Він побіг слідом за ошею та браном. І майстрові лювину лишилося тільки рушити за ними, сторожко поглядаючи на вовків». Башта майстра Лювина була така захаращена, що бран зачудувався, як він тут бодай щось знаходить. Столи та стільці вкривали криві стоси книжок. На полицях вишикувалися ряди закоркованих слоїків та пляшечок. На всіх меблях стояли недогарки свічок та розпливалися калюшки засоглого воску. На тренозі біля дверей на терасу стояла спижива мирійська труба зі скельцями. На стінах висіли мапи зоряного неба, тіньові мапи валялися серед очерету на підлозі. Пера, каламарі та папери заповнювали решту простору. І все було густо заплямоване згори послідом круків, що сиділи на кроквах даху. Поки оша вичищувала, промивала та перев'язувала маестрові рани, слухаючись стислих вказівок самого лювина, згори доносилися їхнє скрипуче каркання. «Ні, це не дурниці», – казав малий сірий чоловічок, поки жінка змащувала сліди вовчих зубів кусючою мастю. «Я згоден, що тут досить незвично для двох хлопців бачити один і той самий сон. Але якщо тверезо розсудити, нічого неприродного тут немає». Ви сумуєте за своїм вельможним батьком. Ви знаєте, що він у полоні? Від страху людський розум гарячкує і повниться чудернацькими думками. Рікон ще замалий, щоб. Мені вже чотири роки, заперечив Рікон, видивляючись химер першовежі крізь трубу зі скельцями. Люто вовки розташувалися на протилежних кінцях великої круглої кімнати, зализуючи рани та гризучи кістки». «Так, ще за малий, і... Ой-ой-ой, сьоме пекло, як пече!» «Ні, не зупиняйся, масти далі!» «Кажу, він іще за малий, але ж ти, бране, вже маєш знати, що сни – то просто сни. Сни бувають різні!» Ошалинула блідорожеве вогнемолоко надовгу подряпину, лювинові перехопило подих. «Діти лісу могли б вам дещо розповісти про сни!» Сльози текли маестровим обличчям, та все ж він уперто захитав головою. «Діти існують тільки у вісні. Зараз у наш час тільки у вісні та у мріях. Насправді вони вимерли, їх немає. Все, годі, перев'язуй. Спочатку подушечки, тоді смужки. Затягуй тугіша, бо кров тектиме». Стара мамка казала, що діти знали пісні дерев, що вони могли літати, мов птахи, плавати, мов риби, балакати з тваринами, мовив Бран. А ще вона розповідала, що діти складали і грали музику, таку гарну, що слухаючи її, люди плакали. І все це вони робили чарами, буркнув майстер Любин. От якби ж нам їх зараз сюди, вони б стілили мою руку закляттям, без жодного болю, а кудлая я вмовили б не кусатися. Він сердито зиркнув на великого чорного вовчиська, скосивши очі. Зрозумій свій урок, Бране. Людина, яка вірить у чари, наче воює зі скляним мечем. Як свого часу діти лісу. дайно ну я тобі дещо покажу. Він різко підвівся, перетнув кімнату і повернувся із зеленим слоїком у здоровій руці. Подивись, но, ну, мовив маестер, витяг корка і витрусив зі слоїка жменю блискучих чорних площиків для стріл. Бран підняв один із них, наче скляний. Рікон з цікавості підібрався ближче і зіркнув через стіл. З дракона скла, зазначила Оша, сідаючи коло лювина з перев'язками у руках. З обсидіану виправив маестер, витягаючи поранену руку. Вони викувані у горнах богів, глибоко під землею. Діти лісу полювали такою зброєю багато тисяч років тому, бо не знали обробки металу. Замість кольчуг вони вдягали довгі сорочки сплетеного листя та обкручували ноги корою, щоб розчинятися серед дерев а замість мечів мали ножі з обсидіану. «І досі мають!» – Оша поклала на покусане передпліччя маестра м'які подушечки та взялася примотувати їх довгими смужками полотна. Бран підніс площики ближче до очей. Чорне скло було слизьке та блискуче. Йому воно здавалося причудово гарним. «Можна мені взяти собі один? Якщо бажаєш», – відповів маестер. «Я теж хочу», – додав Рікон. «І не один, а чотири, бо мені чотири роки». Лювин примусив його відрахувати собі площики самостійно. «Обережно вони гострі, не поріжтеся». «Розкажіть мені про дітей», – попрохав Бран. Він відчував, що це важливо. «Що ти бажаєш знати?» «Усе». Майстер Лювин посмикав за ланцюгового коміра там, де він йому натирав. «То був народ віку світанку. Найперший народ». «Ще до королів та королівств», – відповів він. «За тієї пори не було тут ані замків, ані острогів, ані великих міст. Звідси і аж до Дорнійського моря не знайшлося б навіть базарного містечка. Люди тут не жили зовсім. По тій землі, яку ми зараз звемо саме царством, ходили самі лише діти лісу». То було плем'я темне шкірою, пригарне лицем і малена зріст. Навіть їхні дорослі чоловіки та жінки були не вищі за людських дітей. Вони жили у глибинах лісів, у печерах та на пливучих островах, у потаємних містах на деревах. Хоча й тендітні, діти лісу були швидкі та вправні у рухах. Чоловіки та жінки полювали разом із луками оберіг дерева та міцними арканами. Вклонялися вони богам лісу, річок та каменю. Старим богам, чиї імена зберігаються в таємниці, їхніх мудрих знахарів кликали зеленовицями. Вони різали на оберіг деревах дивні лики, аби ті наглядали за лісами. Скільки років правили на цій землі діти, звідки вони прийшли, цього вже ніхто не скаже. Але десь із 12 тисяч років тому зі Сходу з'явилися першолюди. Вони перейшли зламаною рукою Дорну ще до того, як та перетворилася на руїну, їхали вони верхи на конях зі спижевими мечами та великими шкіряними щитами. Раніше на цьому березі вузького моря ніколи не бачили коня. Ясна річ, діти так само злякалися коней, як першолюди обличчя на деревах. Коли першолюди орали землю, ставили села та укріплені городища, то рубали дерева з обличчями і віддавали їх вогню. Діти, вражені жахом, розпочали війну. В старих піснях розповідається, як зеленовиці темними чарами знуртували море, аби залити хвилями землю і зруйнували руку. Та було вже запізно зачиняти двері. Війна вирувала, доки земля не зачервонілася від крові людей та дітей. Але головно дітей, бо люди були більші і сильніші, а дерево, камінь та обсидіан виявилися заслабкі у бою проти спижевих клинків. Нарешті з обох боків перемогла розважливість старішин. Ватажки та звитяжкі першолюдей зустрілися з зеленовицями і танцівниками лісу в гаю оберіг дерев на маленькому острові посеред великого озера під назвою Боже Око. І там вони разом виробили угоду. Першу люди отримали узбережжя, поділля й полонини, гори та болота, але глибокі темні ліси мали навіки лишитися дітям. І ніде більше на цій землі не можна було чіпати сокирою оберіг дерев. Аби угоду могли засвідчити боги, кожне дерево на острові отримало обличчя, а згодом було утворено Святе Братство Зелених Людей, щоб наглядати за островом Ликів. З угоди почалася дружба між першолюдьми та дітьми лісу, що тривала чотири тисячі років. З часом першолюди навіть забули тих богів, яких принесли з собою, і вклонилися таємним богам лісу. Укладення угоди скінчило вік світанку і розпочало вік звитяжців. Бран стиснув у кулаці чорне блискуче вістре від стріли. Але ж виказали, що дітей лісу більше немає, жодного. «Це тут їх немає», – відповіла Оша, відкусуючи зубами перев'язку. «На північ від стіни усе інакше. Саме туди пішли діти, велетні та інші старі народи». Майстер лювин зітхнув. «Знаєш, жінко, то, мабуть, така вже твоя доля – кайдани або могила. Старки вчинили з тобою шляхетніше, ніж ти заслуговуєш. А ти платиш за їхню добрість, забиваючи хлопцям голови дурними побрехеньками». «Розкажіть, куди вони пішли», – попросив Бран. «Я хочу знати». «І я», – озвався Рікон. «Та вже ж напевне», – пробурмотів Лювин, Угода лишалася в силі, поки стояли королівства першолюдей. Так було протягом усього віку звитяжців і усю довгу ніч. Так було і в ті часи, коли народжувалися сім королівств. Але зрештою через багато століть настав час іншим народам перетнути вузьке море. Першими з них були андали – високі біляві воїни, що прийшли зі сталлю та вогнем, несучи на грудях самі кінечну зірку нових богів. Війни проти них тривали століттями, але зрештою шість південних короліст не втрималися. Тільки тут королі на півночі змогли зупинити всі навали ворогів коло перешийка. Тільки тут збереглася влада першолюдей». Андали вирубали гаї оберіг дерев, зрізали обличчя, замордували усіх дітей лісу, яких перестріли, і проголосили перемогу седмиці над старими богами. Тоді діти втекли на північ. Раптом завив літо. Майстер Вучко й злякано обірвав себе. Коли Кудлай підскочив до його ніг та додав свій голос до братового, убранове серце вчепився кіхтями холодний жах. «Наближається!» – прошепотів він повний відчаю. Бран зрозумів, що все знав ще з минулої ночі. З цієї миті, коли Гайворон привів його до крипти, аби попрощатися. Він знав, але не хотів вірити. Він палко бажав, аби майстер-лювин виявився правий. «Гайворон!» – подумав він. «Триокий Гайворон!» Виття припинилося, так само зненацька, як почалося. Літо потрусив підлогою до кудлая. Та взявся вилизувати братові, скривавлене хутро на карку. Із-за вікна тим часом почулося ляскання великих крил. На сіре кам'яне під сів круг, розтулив дзьоба і каркнув хрипко, пронизливо, зловісно. Рікон залився слізьми. Його площики один за одним випали з рук та брязнули на підлозі, бран підтяг брата ближче до себе і обійняв. Майстер-лювин витріщився на чорного птаха, наче на скорпіона з пір'ям. Повільно, мов сновида, він підвівся і рушив до вікна. Зачувши його свист, крук скочив на перев'язану руку. На крилах у птаха лишилася засохла кров. Яструб подер, пробурмотів-лювин. сова? бідолашний, дістався до нас дивом і взявся знімати з ноги крука послання – Поки майстер розгортав папірцям, брана почала трусити пропасниця. Що там таке? спитав він, дедалі сильніше стискаючи брата в обіймах. Ти сам знаєш, хлопче, відповіла Оша з теплим жалем у голосі і поклала йому руку на голову. Зненацька занімілий майстер Лювин повільно підняв на них очі, повні сліз, ясно сірі очі маленького сірого чоловічка, з кров'ю на рукаві сірої вовняної ряси. «Панове», – мовив він до синів князя хрипким, тремтливим лечутним голосом, – «ми, ми мусимо знайти камене Різа, який добре знав обличчя його вельможності».